Bienioan Langileen askatasuna eta eskubideen alde lucha orrera Akabo krisia hori ze eta berriro herripikatzen digutena krisi horren ondorioak oraindik orain geuk bairatzen ditugun bitartean Prekarietatea eta prekarietatea. Prekarietatea besterik ez digute eskaini 8 urte itogarri hauen buruan. Egindako lan erreformek lan baldintzak okertzea besterik ez digute ekarri. Aregeiago ainz uzen ere. Hori, gutzi balitz etenik ez duen langabeziari gaur egun lana dutenen egoera ere ez da askoz ere erosogoa. Izan ere, lana badute ere, ez dute bizitza duina izateko eskubidea bermaturik. Lan postu, egonkorra eta kalitate duna, zientxafikzioa eta herritarren geiengoa rentzat. <totipasen> <totipasen> lan eta lanpostu postu sortu burria, gero eta motzoagoak dira, soldatak eskazagoa, eta lan baldintzek... Gero eta antz handiagoa hartzen diote esklabo berari. Zelan ahaztuko dugu lan prekarietateak emakumea duela jomugan. Guk gara emakumeo, lan baldintzarik kaskarrena sufritzen ditugunak. Soldatan izugarrizko desberditazuna pariatzen dugunak. Lanposturi posturi eskazak ubritu eta soldatarik miserableenak jasotzen ditugunak. Baita lanaldi bikoitza edo irukoitzak ditugunak. Inpostatzen dizkigute sistema publiko zuntzitu nahi dituzten erreforma zein legeak. Ala nabarmentzen da, osakiretzan edota ezkuntza sistema, 11 eta eziberririkin legez. Hori, guzti dela eta ezigetzen dugu lan erreforma edo egoera hau jasangatzi bihurtu dituzten lege guztiak bertan bera ustea, ezestatzea, behingoz eta betiko. Lan, prekarietata bai, baita gizarterena ere, gure egunerekoan soinean dugun prekarietatea, eta sistema kapitalistak eta hetero patrialkal edozein gauza egingo du egoera hori eusteko. Naikorik ez onmen dute lan baldintza, eskaseetan eskaseak gu mendean hartzeko. Are gehiago saiatzen ari dira gizartearen erantzuna kriminalizatzen ZAP sindikatuko gure lagun Andres Bodalo eta beste ainbeste langilearen atxiloketak horren froga argigarria besterik ez da. Hori bai, ez da mozalik, ez legerik, gurezku bideak aldarrikatzea erago duenik. Lege absurdo horien gainetik, gaude gu langileok. Gurea dena da berreskuratzea, lanean sutxu borrukatuz. Horiek gala, lan prekari eta tea euren mugetatik arago eraman nahi du Europar batasuna. Lotxagabetaren Europa bihurtzen ari direlarik. Milaka eta milaka pertsona dago Europar batasunaren mugetan, atxikita. Egoera lasgarrian eta errefuxiatuak beste biderik ez dute alternatibak bilatu. Batzuetan euren bizitzak galtzera eramaten dituztena. Ez da bidezkoak euren herriak eta iriak guk bombardeatzea. Euren herrialdiak suntxitu eta gero elkartasuna ez eskaintzea. Gure gobernuai esigitu behar digugu mugak irikitzea eta errefuxatu estatusa aitortzea gizaki horiei. Hala politika horiek aldarrikatzen dituzten. Eskuin muturriko jarrera xenofoboak gelditzeko kapaz izan behar dugu. Nola edo ala ongietorri refusiatu da. Ezinbestekoa da Beraz, imposatzen diguten ereduari amaiera ematea Bada ordua gure ongizatea eta bizitzak estabaidaren erdia ekartzea Inoiz, baina ezinbestekoa lana banatzea Den denok nahi izatekotan lan egin eginal izateko Hori ez ezik enplegu banatzea da kontua eta ez miseria Hortaz, lana ez ezik aberastasuna ere banatu beharra dago. Ez dago onartzerik munduko, biztalen euneko batek aberastasunaren gehiengoa metatzea. Jende arte eta bizitzaren zaintza ere berri bat behar dugu. Jarduera ekonomikoaren erdigunean pertsona kokatu behar dira eta lehentasuna eman behar zaio jende artearen interes kolektiboari, ez interes partikularrei, eta merkatuaren logikari. Hotz finean egungo metazte kapitalista, beste produzio, banaketa, kontsumo eta zaintza eredu bat bihurtu behar dugu. Gure beharrezina azetzeko beti ere haintz hartuta ezin duela ondoko, belaunaldien ez da beste herrien edota. Planetaren erregenerazioa ahalmenaren kaltetan izan. Azken finean ingurumena errespetatzen dituzten alternatibak topatzea. Garonia behin betiko itxiko duten politika. Ekonomikoak edota gure herrielderako arriskuten diren frakin planekin bukatzea. Azkenik. Eta aurten bereziki, nabarbendu beharra dago TTIP, TISA eta ZETA tratatuak deus estatuko dituzten borrokak bere horretan jarraitu behar dutela. Amerikitako estatu batasuna eta Europako batasunaren arteko ituna. Enpresa handiei mesede egingo dieten itunak. Izan ere, euren interesein kontrako neurrilak hartuz gero, gobernuei salatzeko aukera ematen diete akordeo oiek. Erirrok ezabatzen dituzten itunak gure egunerokoarekin zaleroskeria egiten dutenak. Ezin da orain arte TTIP-en aurka egindako borrokek etenik ez izatea. Europako batasuna osotik zabaltzea, modu koordinatu batez. Horrek egingo du transnazionalen asmoak ekidetzea eta ez beste ezer. Maiatzaren batarekin batera festa topaketa, aldarrikapena eta langileen klasearen ospakizuna bada ere, pilak kargatzeko momentu izan behar du. Ezan bezala, aurrean ditugun erronka asko dira. Askotarikoak eta oso larriak. Horregatik ari gara kalean hartzen eta horrezegatik jarraituko dugu kalean hartzen, gizarte justoago eta solidariagoa lortu arte. Gora, precarioaren borroka. Gora, langilleon borroka. Gora, emakumeen borroka. Gora, euskal herria gorrila.